da questo rapporto stilato da ICM che vince proprio no che soltanto nell'anno del 2023 sono stati spesi più di 91 miliardi di dollari proprio per gli arsenali da parte degli stati eh, nucleari che eh, sono risorse assolutamente possono essere investite per poter salvaguardare no, il diritto e la dignità della vita di, di ogni persona a cominciare proprio da, da, dalla stessa sanità, dalle diseguaglianze, da, dalla crisi climatica e quindi eh, cioè, questa settimana di mobilitazione ci aiuta a rilanciare un'idea che noi promuoviamo da, da quando siamo nati come Senza Atomica nel 2011 il fatto che sia necessario proprio mettere al centro le persone e la società civile. Quindi, eh, Proprio perché è così diffuso il senso di impotenza e rassegnazione sul tema delle armi nucleari che è proprio anche alimentato no? da, dall'assenza di dibattito pubblico sul tema. Il nostro lavoro è proprio quello di non far sentire le persone sole e impotenti rispetto ai problemi globali attuali che affeggono il mondo e quindi di andare proprio a no questo sistema di convinzioni che finisce per rendere accettabile l'esistenza stessa delle armi nucleari. Invece proprio dobbiamo riportare il dibattito sulla su dignità eh, della vita di, di, di ogni persona e quindi su, sulla sicurezza. Stamana sulla sicurezza del pianeta. Perciò, questa settimana di mobilitazione è assolutamente cruciale proprio per rilanciare, ripartire nella, nel dichiarare con forza no? che c'è il nostro diritto di vendicare un mondo libero dalle armi nucleari e da questo concetto, questo paradosso no? della, de, della deterrenza nucleare, un'idea di sicurezza fondata su, sull'esistenza di armi di distruzione di massa. Perciò, ecco, in sintesi, è È proprio questo che è un affare, oltre questa settimana ovviamente, come campagna italiana su tutto il territorio, è proprio sensibilizzare le persone no, su azioni concrete che possiamo fare proprio per eliminare questa minaccia nucleare. primo tra tutti il trattato sulla predizione delle armi nucleari in TPNW, che è questo trattato storico che va proprio anche a smantellare non solo le armi nucleari, ma eh, proprio le spese. Che, che, che sono fatte su, su questo frangente. Proprio su questo in Italia c'è anche una campagna che si chiama Italia Ripensaci perché il nostro paese non l'ha ratificato? Sì, eh, Italia Ripensaci è proprio una mobilitazione che, è senza tomia, insieme a la Ritese Nazionale del ma porta avanti noi dal 2016, proprio per chiedere all'Italia di diventare sempre più protagonista, di avere un ruolo attivo nel dibattito nazionale per quanto riguarda il disarmo nucleare e proprio quindi di ripensare la decisione dell'Italia di eh, non essere eh, presente in questi tavoli internazionali in cui si discute modo concreto come andare a eliminare eh, le armi nucleari da, dal nostro pianeta e quindi di reinvestire no? tantissime risorse in quello che è la salvaguardia della terra e quindi quello che portiamo avanti sicuramente sul, sul, sul binario dell'advocacy, oltre alla nostra mostra senza atomica che portiamo avanti su tutto il territorio italiano, abbiamo anche quello di sensibilizzare i nostri di più le istituzioni eh, in modo che possano decidere eh, consapevolmente di eh, come comuni, province, regioni eh, di, di poter sostenere la nostra campagna e chiedere al nostro governo di, di avvicinarsi no? Percorso di, di, di tutti i valori del, del, del trattato sulla proibizione delle armi nucleari e proprio di decidere di andare a ratificarlo, visto che comunque siamo un paese che ospita testate nucleari sul proprio territorio di società statunitense e quindi saremo veramente ehm, l'avanguardia in prima linea no? per, per poter costruire un mondo con dinamiche eh, di. Al diverse in cui c'è cosa andare a trasformare eh, ecco eh, la violenza che presente nella nostra società, il cui apice sono, sono proprio le armi nucleari Una settimana globale di iniziative, anche in Italia ce ne puoi segnalare qualcuna in Italia che magari è particolarmente significativa? Diciamo che ce ne sono eh, centinaia e centinaia quello che posso segnalarti è che noi faremo un webinar importante il 17 settembre eh, alle ore 18 in cui proprio andiamo a, a discutere insieme a Rito di Anapa, e anche ai quindi la campagna internazionale per la posizione degli armoniari proprio per dare informazioni concrete su, eh, su quelle che sono le spese e quelle azioni che noi possiamo fare quindi sicuramente un appuntamento importante da segnalare è quello di martedì prossimo alle ore 18 e poi sicuramente vi, vi invito a tutti e tutti a, a seguirci sui nostri canali di Senza Atomica la Official su Instagram e sul nostro sito scientatomica.it e Facebook Senza Atomica proprio per, per seguire tutti gli eventi sia nazionali che internazionali che ci saranno nei prossimi nei prossimi giorni